Чирого молільника з нього й тут не вийшло. З братією тримався на відстані, часто покрикував на них. Зате з боярами мінявся Яшка до невпізнанності. Мов би, селявся в Яшку чийсь дух. Грубий, вишколений Яшка, якому важко давалася грамота, а ще тяжче суворі монастирські правила, коли бачив дворян, бояр, царське оточення, спочатку кам'янів, а потім падав до їхніх ніг і цілував взуття. З братією слів не добирав і гонору свого не приховував. Інколи ходив коло Келії, дослухався, чи лише моляться монахи, чи не хулять батюшку царя, якого любив понад усе на світі, понад життя. Чинці не любили його, а невдовзі ця нелюбов переросла в ненависть. І вони прагнули спровадити його, даби в гріх нів воділ. Однак віднині все вирішувала в церковному житті царська влада, а їй Яшка вмів догоджати. Чинці молилися і благали Господа спровадити із монастиря цього служаку, який вже відверто і цинічно заявляв, що «Бідь буде токма батюшки царю і більше нікому». Такий випадок підвернувся. Яшка нагодував братію гнилою рибою і мало не вигубив усіх. Його спровадили в Чуднівський монастир. Однак і там він був чужим і поводився як служивий. Не злюбили його за сварливий характер та вміння сталитися під ноги бояра. У Великий Піст застали його бліді від щирого постування монахи за щедрою трапезою. Сидів у своїй кімнаті і потрошив смаженого зайця. Кидав до рота ласі шматки і запивав церковним вином. Чинці от дивилися на нього запалими очима. «Чого ти ращітєсь? Касова нікогда не видели Чори, сказав нахабно. «Ти в своєму умі, Яков. Гнів Божий на себе і на монастир навідеш. Грех-та какой». Гріх в глотку не положиш!» – рготнув Яшка і скосив начинців захмелілі очі. «Бізбожнік! Акаянний! Ідалянин!» Щенися бунт. Хтось розповів, що бачив, як він з боярськими слугами часто на полювання їздить та повертається звідти п'яний. Хтось доводив, що Яшка не вміє хреститися, і навіть запевняли, що він вірить у всякі прикмети та й з духами злими за пані брата. Яшку допитували єпископи та старші ченці. Він щиросердно зізнався. «Аз, государь, не знаю ні старої віри, ні нової. Ну що вілят начальниці, то і готов творити і слушати їх во всьому. Не віра стала вирішальною вдолі Яшки Савєлєва, а відданість царю. Його кар'єра піднімалася все вище і вище. Саме він на повну потугу вростив у лону церкви царське всевладдя. У момент, коли йому задягали на голову патріарший клобук, він чомусь пригадав того ненависного турка і вперше про нього подумав із вдячністю. «Поті, господні, не ісповідіми», – сказав подумки і щасливо усміхнувся. Стояла сльотава осінь Божого року 1685-го. Від київської митрополії від'їхала карета, в якій сидів новообраний митрополит Пафнутій. За метрополитчою каретою тяглася довга вервечка його супроводу. Це йому нагадувало щасливий сон. Він втік таки з Польщі, де пережив таку наругу та приниження. Уніати тягли православну церкву під свою владу. Єпископ як міг боронив її. За це йому мстили уніати, підсипали отрути, переслідували. Але Господь рятував. Йому погружували розправою, і він втік до Києва. За муки одержав винагороду. Його обрано митрополитом Київської митрополії. Смиренним та радісним поглядом дивився на осінні краєвиди. Спускалися до Дніпра до перевозу. Над київськими кручами клубочилися густі тумани. Горіли кетяги калини на подільських садах. Пташки докльовували бугелу, десь сварилися на мокрій березі сороки перебралися через Дніпро і повернули на лісову дорогу. Митрополит кутався у вовняну накидку і дивився на позолоту дерев, черлені кострища, які гасили вологі тумани. Його думки теж нагадували цей день. Щось було в них від кострищ, а щось від вологих туманів. Чоловік він смиренної, лагідної вдачі, коли б ніхто не смикав його край, Нічого б не просив у Господа. Тільки б миру та спокою для свого народу та церкви православної. Уняти вже стисли за горло, тому вони втікають до Москви. Чим обернеться для його краю ця поїздка? Москва також тисла і вимагала віддати під її крило Київську метрополію. Але як то буде? Він й давав клятву на вірність Константинопольському патріархові. Ще коли живий був праведник Лука, стримував той натиск північних сусідів. Після його відходу усе важче і важче стало утримувати свою самостійність. До Києва приїздили то царські посли, то від патріарха Якова. І все переконувало, що київській метрополії буде краще, коли вона залишить Константинополь і стане підзверхність Москви. А чим буде краще, ніхто із них не пояснював. Навпаки, слухи доходили усе сумніші і сумніші. Монахи були проти єднання, особливо ж ті, хто ще добре пам'ятав праведника Луку та його пророцтва. Запевняли пафнуті, що поганські звичаї та царський режим просочилися у їхнє церковне життя. Все підпорядковане владі. Цареві, і той дає лад там, де має бути лише влада Ісуса Христа. Отож, коли віддамо нашу церкву в Москві, то остаточно впадемо в неволю. Тоді вже до України прийде смерть з косою, і духи темряви заволодіють нами, як заволоділи Московією. Багато хто із священицтва радів із того єднання більшість проявляли байдужість. Пафнутій не розумів монашого супротиву. Після того, що він пережив від уніатів тієї підступності, підлості та знущань, які вони чинили, царська ласка та патріарха Якова, мов би, манна небесна. Невже ж православний та скривдить православного? Дивився на тих блідолицих дідуганів з внутрішнім осудом. Вони всього бояться, і все їм здається, що лукавий полює за всіма, а Україну ладен завіщусь розтерзати і розвіяти за вітром. Легенька, ледь помітна усмішка торкнулася гарних повних уст. Після всього пережитого в тій клятій Польщі, теперішня видавалася суцільним медом. Це за його страждання та приниження Бог таке воздає сторицею. За те, що витримав усі випробування і відстояв православну церкву від унігатів. Зійшов надто високо. Він став митрополитом Київської митрополії. Він посватався із самим гетьманом Саміленком, І на його життєвій дорозі засвітилася радість. Це за всі ті муки, за те, що за ним полювала смерть. Думки снували туманами в голові тихого та смиренного мужа, якому доля вручила духовний меч і повеліла боронити дух свого краю, своєї стражденної землі, випасати земні отари, щоб не заблукали і не розгубилися. І раптом коні схарапуджено смикнулися вбік, тонко заїржали і зупинилися. Зупинився увесь довгий поїзд карет. Митрополит подивився на узбіччя лісової дороги і відчув незрозумілий друж у всьому тілі. Колодуба, що аж обважнів от жолодів, сидів кобзар у лахмітті. Перебирав струни бандури і співав тихим та таким гарним голосом, що пафнутій аж завмер. Чув накрила криласі голоси хлопчачі, на ангельські схожі, а такого не чував. Від нього лилося срібло, злото, сейво місяця і зорі, сонячне проміння і безборонно вливалося в груди. Бандурист глянув на поважного мужа в дорогій кареті і промовив, як до хлопчика. «Їдеш по царську ласку та неволю для свого краю на довгі-предовгі століття», – не запитав, а ствердно мовив бандурист. «У позолоченій клітці повернешся в Україну, і ярма привезеш. На шию матері своїй, і на руки, і на ноги, і на серце, і на душу сельце». І на розум. Що скажеш, коли прийдеш до Отця Небесного? Які слова знайдеш, щоб виправдатися за свою рабську покору і зрадливу душу, свою виправдати та викупити? Чи ж забув, що твій сан міряється іншим маршином? Пахнутій мовчаво ціпеніло. Ніхто, крім нього, не чув цих слів і не бачив лісового гостя, що розтанув у чагарниках. «Мана!» – промовив з блідлими вустами митрополит і став дрібно хреститися та промовляти «Свят, свят, свят!». Скільки долали шлях на північ, усе чув той голос і бачив ті пекучі очі, що розтинали його навпіл. Москва нагадувала велетенське село. Снували підводи, голосно перемовлялися купчихи, матюкалися шивці. Пафнотій не розумів того, що злітало з їхніх вуст. У його краї подібного не чув, тому й не розумів, що то за срамотні слова були. На шляхах сиділи в лахмітті прохачі, валялися розчавлені коти, собаки, і їх чомусь ніхто з доріг не прибирав. Сміття було стільки, що, здавалося, карета ось ось застрягне в ньому і не вибереться. Снував усе вилицювати і крикливий народ. Пахнутію стало не по собі, аж знудило від побаченого. Вдарило смородом від вбиралень, і він прикрив долонею носа. Коні все гаркотіли мощеними вулицями, і знову деневродився бандурист. Він вже стояв перед митрополитом у кареті і бив його словами на відмаш, тільки те чую, бачив лише він пафнуті. Чого закриваєшся? Церкви долоною від всього смороду, що полізе на вас не затулиш. Бачив людцей войовничий, неумитий, що пануватиме, як віддаси церкву ще більше над козацьким твоїм волелюбним краєм. Привезеш на свою землю це лахміття і цю пиятику, і ці страшні слова, що оскверняють її душу, яких ти поки що не розумієш. Дух руйнівний та небожий привезеш. Він впаде як недуга на твій край, гірший від чуми та моровиці він. І у вас від нього плодитимуться лихослівні, слабкі розумом та тілом, слабкі духом і заячою душею та вовчою злобою. Ось що ти звідси привезеш. Пафнутію руки, мов би, хтось зв'язав і вуста склеїв. Не міг ні молитви промовити, ні перехреститися. Бачив бандуриста навіть в Успенському соборі. Стояв між царем і патріархом і осудливо хитав головою. Бачив його між рядками присяги, яку читав надломленим голосом. Обещаюся повиноваться всегда отцу моему, великому господину, святейшему. Тут бы, мол, кто-то сдавил ему горло, и он выдавил из себя якийсь писк список патриарху московскому. Майже два месяца гостював пахнутый в Москве. Повертався до України в новій оксамитовій кареті з мідною оковою, яку легко несли шестірка подарованих царем коней. І знову бандурист перестрів його. Став навпроти нього в тій розкішній вишневій кареті і промовив. «Обміняв дари Господні на тлінні, на те, що є тліни спокуса. На дорогу гробницю обміняв свої небесні щедроти і волю.